Havarilərin işləri 25-ci fəsil. Vilayətə çatandan üç gün sonra Fest Qaysəriyyədən Yeruşaləma getdi. Başçı kahinlərləndə yahudilərin nüfuzlu adamları Paulla bağlı şikayətlərini ona açıqladı. Onlara bir yaxşılıq etsin deyə Festə yalvararaq Paolun Yeruşaləma gətirilməsini xahiş etdilər. Çünki onu öldürmək üçün yolda pusku qururdular. Fest cavab verdi: Paul qeyisəriyyədə həbsdədir və tezliklə özüm də ora gedəcəyəm. Aranızda səlahiyyəti olanlar mənlə gətsin və əgər bu kişi haqsızlıq eləyibsə, onu ittiham etsin. Fest onların yanında 8-10 ya gündən artıq qalmadı və qeyisəriyyəyə qayıtdı. Ertəsi gün hökum kürsünə çıxıb, Paulun gətirilməsinə əmr et. Paul içəri girəndə Yerusəlimdən gələn Yahudilər onun ətrafını bürüdü və onun barəsində dəlil subutsuz bir çox ağır ittihamlar dəl sürdülər. Paul nə Yahudilərin qanununa, nə məbədə, nə də Qaysara qarşı heç bir günah işlətməmişəm deyərək özünü müdafiə etdi. Yahudilərin rəğbətini qazanmaq üçün Fest Paula belə dedi. Bu iş üzrə Mənim qarşımda mühakimənin Yerusəlimdə olmasını istəyirsən? Paul dedi Mən qeyisərin höküm kürsüsünün qarşısında dayanmışam Mənim məhkəməm burada olmalıdır Sən özün də yaxşı bilirsən ki Yahudilərə qarşı heç bir haqsızlıq etməmişəm Əgər haqsızlıq etmişəmsə Ölüm cəzasına layiq bir iş tutmuşəmsə Ölümdən qaçmı, yox, əgər bunların ittihamları əsasızdırsa, məni oların əlinə təslim eləmək üçün heç kimin səlahiyyəti yoxdur. Mən qeyisərin məhkəməsinə müraciət etmək istəyirəm. Fest öz məsləhə şuurası ilə müşavirə keçirəndən sonra cavab verdi. Sən qeyisərin məhkəməsinə müraciət eləmək istədiyin üçün qeyisərin yanına gedəcəksən. Bir neçə gündən sonra Padişah Agrippa ilə Berniki festi təbrik etmək üçün qeyisəriyəyə gəldilər. Bir müddət orada qaldılar. Fest bu ərəfədə Paulun işini Padişaha danışdı. O dedi, Bir kişi var, Felix onu məhbus saxlayaraq gedib. Yerisəlimdə olduğu mərəfədə Yahudilərin, Başçı kahinləri ilə axsaqqalları ondan bağlı şikayətlərini açıqladı və onu cəzalandırmağımı istədi. Mən dedim ki, ittiham edilən şəxsi ittihamçılarla üzləşdirmədən, ona edilən ittihamlara müdafiə imkanı vermədən onlara təslim etmək romalların adətinə xas deyil. Onlar mənlə bura toplananda heç bir vaxt itirmədən, ertəsi gün hökum kürsüsünə çıxıb bu kişinin gətirilməsini əmr etdi. Amma ittihamçılar qalxıb danışanda mənim gözlədiyim cinayətlərin heç biri ilə onu təksirləndirmədilər. Lakin onunla öz dinləri barədə bir neçə məsələ qaldırdı Bunlar ölmüş və Paulun iddiasına görə sağ olan İsa adlı bir şəxslə bağlı məsələlərdir. Bunları necə tədqiq edəcəyimdən şübhələndiyim üçün, ondan soruşdum ki, Yerusəlimə gedib bu iş üçün orada mühakimə olmağa razıdır, ya yox? Amma Paul, İmperatorun məhkəməsində müraciət eləmək, Və bu, olana qədər həbsdə qalmaq istədi. Mən də onu qeyisərin yanına göndərəcəyim zamana can, həbsdə qalması barədə əmr verdi. Agrippa festə dedi, Bu adama mən də qulaq asmaq istəyirəm. Fest dedi, Sabah qulaq asarsan. Ərtəsi gün Agrippa ilə derini ki, təntənəli surətdə gəlib, minbaşılar və şəhərin nüfuzlu şəxsləri ilə birlikdə iclas otağına daxil oldu. Festin əmrinə əsasən, Paulu içəri getirdilər. Fest dedi, Ey patşah Agrippa və burada bizlə olan bütün cənablar, istər Yerusəlimdə, istərsə də burada, bütün Yahudi xalqının şikayət etdiyi bu insanı görürsünüz, bu adam daha yaşamamalıdır deyə Yahudilər haykün salırdı. Amma mən nəticəyə gəldim ki, bu adam ölümə layiq heç bir iş görməyib. Lakin İmperatorun məhkəməsinə müraciət eləmək istədiyinə görə, onu göndərmək qərarına gəldim. Amma onun barəsində qəti bir sözüm yoxdur ki, cənabıma yazam. Ona görə də onu sizin qarşınıza, xüsusən Padişah Agrippa, sənin qarşına çıxarıram ki, bu işin istintaqından sonra yazmağa sözüm olsun. Çünki bir məhbusu emperatorun qarşısına göndərəndə, Ona edilən ittihamları göstərməmək mənə məntiqsiz göründü.